وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtarë. Folem në hutbën e kaluar për shirku në dashuri. Për shirku në dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe treguam që shirku në dashuri është një prej padrejtimeve më të mëdha që bën njeriu. Sepse dashuria ndaj Allahut është një përcinsive më të veçantë të të besimtarve të vërtethe të atyre që njësënë Allah në më dhëruar. Dhe sepse vetëm Allah është aji që e meriton që të duhet me gjithë zemër. Sepse aji është kryuës i shdojgje dhe furnizuës i shdojgje dhe aji që ka në dorë dhe posëdon shdojgje. Aji është dhuruës i shdo mirësie dhe aji është posëduës i shdo cilësie të larë dhe të mirë për të cilën besim të arë të duonëta. Vërshdojmë sot, po me dashurin dhe Allah subhanu e ta. Da. Do përpichemi të shpigojmë disa gjerë në lidhe me dashurin dhe Allah më dhëruar, gjerë të cilat e ja asjeroj njeriut këtë temë, edhe pse e di shumë mirë që kjo temër shumë e madhe dhe nuk mund të sjeroj si do të me një, po me dy, po me dhjetë hytbë. Por të dietarët kanë shkruar libra të tërë. Edhe sado që shkruhet për të nuk e jep dot njeriu hakun kësaj teme, sepse ajo është më madhështore se çdo lloj teme dhe ajo është thelbi i adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Kan treguar dietarët që dashuria është disa lloje. Lloji i parë është dashuria e Allahut mëdhuruar dhe kjo është dashuria më madhështore. Por kjo, edhepse është dëshurje më madhërshtorë nuk mi afton në vetë vete që njeri u të hyjë në besin dhe të quatë besimtarë. Sepse këtë dëshurit dëshurin për Allahun e madhëruar, e kanë edhe që futët dhe kështeret dhe mushrikët ata e duon zotin, por ata duon me zotin diçka tjetër. Por këtë rësuje ata nuk quenë besimtarë për deri sa ata nuk kanë disa lojtë të tjere të dëshurisit dhe vinë. Pra loj parë është të duash Allah në më dhuruar, edhe kjo nuk e fut njeriu në besim, edhe pse kjo, kjo loj dashurie është e do më zdoshme. Loj dytë është të duash atë që do Allah i më dhuruar, edhe kjo loj dashurie është e dashurie që e fut njeriu në besim dhe e bëna të besimtarë të, të vërtet. Të duash atë gjërë që i do Allah, edhe të ju uresh atë gjërë që i urenë Allah i më dhuruar, Allah i më dhuruar do të njësosh atë, ati ta duash njësimin e ti. Allahu i madhuruar e uren të i bëshët i shok, e uren të mohëshët të, të ureshët të që uren Allahu, subhanu wa ta'ala. Nëse njeri u nuk e dohët të që dohë Allahu, dhe nuk e urenat të që uren Allahu, a i nuk hynë në besimit. Edhe është larë këshumë besimit vërtet edhe pse i pretendon edhe pse mund të dojë Allahu në madhuruar me zemën e ti, ashtu si shpër të dohën kështerët. Loj tret, i dashurisë është të duash për hirë të Allah subhanu wa ta'ala. Dhe kjo lojë është i njashën dhe është i ndërlidhur ngusht me lojë në dytë. Nga që besimtari e do atë që do allahu, për këtë arësua edhe i do besimtarët, sepse i do allahu, për këtë arësua i do dhe ata. Zdo personit cili e do allahu, për të është i dasho, dhe zdo person që e urre në allahu, për të është i urrujerë. Gjdo person që e mohon Allahum, për të është i uryr, dhe gjdo person që e beson Allahum, për të është i dashur. Edhe kjo është dashurie, kjo është dashurie do muzdoshme dhe ndërlidhur dhe shenj e dashuris parë për Allah në më dhruar. Kushe do Allah në më dhruar me të vërtet, ajdu e të doj atë që do Allahum, të doj ata persone që e duan dhe besojnë Allahum dhe të ury ata persone të cilët të urejë të personet e, e urejë dhe më hojnë Allah subhanu e ta'ala ose nuk e urejë në Allah por më hojnë Allah në më dhuruar ose i bëjnë e të shok kjo më i dëshurije të duash për hirë të dikuit i takon dhe të më Allah më dhuruar edhe kushet e dikon këtë më dërgashurinë në të vërtet diçka e tjetër përveqë Allah të ka bërat të tjetëren shok të Allah si që ndohë sot njerëzit qi njerëzit sot i duan njëri tjetrin një për hir të Allahut, por i duan për hir të shemull, për hir të flamurit, për hir të dhëvëut më radhë gjëra të tilla, këta i kanë ngritur këto shenja, dhëvëu ose flamuri në gradën e Zotit. Prandaj edhe ata i duan njerëzit për i të kësaj. Kurse neve si besimtar ashtu siç na mëson Kur'ani, i duam njerëzit për hir të Allahut dhe për hir të vërtetës si ata kanë. Nëse e kanë, nëse nuk e kanë, ne nuk i duam më pa. Sepse krijuesi çdo gje është Allahu i Madhëruar. Ndërsa çdo lloj shenje tjetër që panëndon njerëzit, qoftë votani ose flamuri apo tjera, janë të gjitha simbole të shejtanit. Qi ka vendosur shejtani për miqtë e tij, që i duan njerëzën njëri tjetër për hir të këtyre simboleve shejtanije, edhe për hir të tyre të, të shkojnë në xhenem. Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'an: "El-akhillau yawmin in ba'dhuhum li ba'dhin a'dun illa al-muttaqin." Të gjithë ata që janë dashur në dynjë, Ata do jenë armiq diën e gjykimit përveç të devotshmve. Domthon çdo kush që e ka dashur dikë tjetër jo për hir po të Allahut, por për hir të tyre shenjë tregu apo të tjerë ngjashësi këto, ditën e gjykimit ata do jenë armiq me njëri tjetrin sepse s'e kanë dashur njëtin për hir të Allahut, por e kanë dashur për hir të këtyre shenjëtarëve të tjera, të cilët janë mohim ndaj fesë së vërtetë. Dhe, vërtet. dhe Allahu i madhror nuk pranon ortakërim. Kush pretendon shenjërinë diçka tjetër përveç të vërtetës dhe pretendon se i do njërzit dhe i urengë për hirë të kësaj shenjë të rje tjetër, përveç Allah subhanu wa taala, a i në të vërdet i ka bërë shokë Allah më dhurur dhe ka pretenduar se këta e në rival të Zotit Potrave. Për këta rësue, besimtari i cilë e lezonë Kur'anin, nuk duhet, nuk duhet që të bjerë në tullë e grope të keqe. Pa ne po atë regoj që shenje e tretë dëshurisë Allah të vërdet kush është dhe loj tretë, është e njëriu të doj atë që do Allaho dhe të urej e të që urej e të që urej e në Allaho. Sikur se musë besimtarët duan për hirtë të diçka e tjetër që of karike, që of posti, që of vendi, që of avatan i më radhë, besimtarët do njërë dhe urej e të për hirtë në Allahot. Dhe loj 4, i dëshuris, kjo loj është dëshuria të cilën e urej në loj, dhe kjo është dëshuria ma Allaho. D të dua është dikët tjetër bashkë me Allah, ala, në formë rivaliteti. Dhe kjo është e dëshuri të cile në kushe ka, a i është i shkatëruar të ka lojë madhuar dhe një gjykimit dhe i humbur, dhe do pëndohet për të dojë dëshurie, dhe do betohet në lojë në madhuar që i ka qenë në humbje të vërtet, për deri sa i ka barëzuar kryesat me kryusin, kura ta e në kryesa dhe i është kryusë. Gjendet edhe një lloj i pest, i cili nuk ka lidhje me këtë lloj dashurie që përmendëm. Dhe kjo është dashuria natyrale që ka krijuar Allahu i Madhuar tek njeriu, dashuria për nënën, për babain, për vëllain, për motrën, për fëmijën, për gruan, dashuria e kujdesit të personit që të bën i të mirë. Kjo lloj dashurie është dashuria natyrale dhe nuk ka lidhje me temën tonë për cilën ne po flasim. Kjo lloj dashurie ka vendosur Allahu i Madhuar në zemrën e njeriu. Dhe kjo është pjesë e mëshirës që ka hedhur Allahu i madhuar në zemrën e njerëzit kundrejt krijesave, dha edhe jo dashuria e lejuar, dhe ajo nuk ka lidhje me llojit e dashurisë për cilën ne po flasim. Njerëzit të cilët e duan Allahun e madhuar, besimtarët që dua në lojë në më dhuruar, e duan Allahun e madhuar, e duan atë për një prej dy arsyeve dhe për këtë arsye dietaret kanë folur dhe kanë thënë që njerzit që duan Allahun dy lloje. Lloi i parë janë atë që duan Allahun e Allah madhuar për shkak të mirësive që u ka bërë Allahu i madhruar këtyre. Dhe kjo është dashuria e njerëzve të përgjithshëm që kanë për Allahu subhanahu wa taala. Njerëzit e përgjithshëm e duan Allahun për shkak të mirësive që u ka bërë këtyre Allahu i madhruar. Domethënë ata shikojnë tek dashuria që kanë për Allahun, çfarë mirësishë u ka sillë këtyre Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është gratë e mirë të shujizë, duhet ta ketë patjetër besimtari. Prandaj dhe Allahu i madhruar na ne tregon edhe në Kur'an mirësitë që na ka bërë ne. Dhe mirësi që i ka bërë Allah u shdo njëriu, që njëriu ta dojë Allah për shëtë të mirësi dhe, ojnë të rukë do njërë me të Allah i la të hësuha, nëse ju do përpichin i ti numëroni mirësi të Allah, nuk i numëroni do të mështë. O a ta ku min kulli mësë el të muhë, ju dhajua për shdo mirësie që ju i kërkuat ati. Edhe kjo i nëzit njërzin përgjithi që i ta duon Allah së më në talë. Kjo është dashurje që ka n kurse grada e dytë është grada më e lartë, është grada e besimtarës dhe qanë të cilët e duan Allah në madhuruar, përveç këse i dëshurie, e duan Allah për cilësit e ti të mirët buka dhe madhështori që ka Allah në madhuruar. Edhe kjo dhe i grada e dëshurie, kjo u takonë të tërë besimtarëve të cilët e njohin Allah në madhuruar. Për këta rësue, nuk arrinë dëtë njëri u të arriktu dhe i grada e dëshurie pa njohin Allah në Dhe kjo dhe gradë që një gradë e lartë, të si në kusha rrinë të e imë të vërtet e shqifituar dhe ka fitu të këllohu subhanu të alë gjithë madhe. Si a rrinë dashuria ndë e allohu subhanu të alë? Ka të reguar e grënë ka imë, dhjetë arsue të cilat e ndimojnë besim të arimë, dhe nëzisin e të, dhe e ngrenëta në grada të larta të dashurisë ndaj Allahut, që ai t'i doi Allahu ta mbushë zemrën e tij plot me dashurinë Allah e Allahut subhanahu wa taala. E thotë trilogiumi el-Qayyim, që një prej arsyeve e kjo shepara, është para është leximi i Kur'anit duke e kuptuar atë. Nëse besimtari përpiqet ta lexojë Kur'anin duke e kuptuar atë, kjo gjë do të difuzojë atë dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala në zemër me kalimin e ditëve avashbash, derisa të forcohet imani dhe të bëhet dashuria e tij për Allahun shumë e fortë. E dyta është që besimtarit të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala duke bërë punë të mira nafile përveç farzave. Farzat duhet i kryej çdo besimtar që të jetë në rregull me Allahun në modhuar dhe dhe të çfutojë në dënimin e tij. Por nëse dikush dëshiron që të arrijë ulë grada që të jetë njëri dashu dhe i dashur tek Allahu i dhe allahu, ta dëshojë një vet Allahu ta mbushë zemrën e tij me dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Ather njeriu duhet që të kryej adhurime nafile Përveç farëz e që ka bërë Allah i madhurër dhe tyrë që, që ta mbush i zemën e ti me të dashurin në Allah subhanu wa ta'ala edhe të rritë dashurije për Allah i madhurër Ta fërër të ka Allah i madhurër me namazën a file me namazën nate, me gjërimi në file me së dakana file me dhikri në Allah subhanu wa ta'ala me urdin për të mira, me ndalimin në keqë edhe tjere tjere pun të cilat i din vëdhë besimtarët në gjithë njëre për i tyre Sa më shumë ta bëj njeriu dhe sa më shumë sa më shumë ti shtoj ti ti ti shumë llojshmëroi njeriu punët e mira, aq më shumë ai afrohet tek Allahu subhanahu wa taala dhe e do më shumë Allahun e madhruar. E treta është ta përkujtoj Allahun e madhruar në çdo gjënie, sepse çdo person kur e do dikë e përkujton atë dhe sa më shumë ta përkujtojë të aq më shumë e do atë. Shikoi njerëzit në bisedat e tyre që bëjnë, për çfarë flasin më shumë, ke për të kuptuar se çfarë duan ata më shumë. Shikojni me zërisë aty për shkak të flas më shumë. Për atë gjë që flas më shumë, të di sa ajo është gjë që ata duan më shumë në këtë botë. Për ta ushtuesi besimtarit që të arrijë dashurinë e vërtet të Allahut me dhuratë, duhet ta përqojtojë të më shumë. Kur është vetëm, kur është me shokët, ta përqojtoj me gjunën e tij, me zemrën e tij, ta përqojtoj kur është në kamp, kur është ulur, kur është shtrirë, ta përqojtoj me gjendjen e tij, me mendjen e tij marrëdhë. Të gjitha këto Kur njeriu i pokujton Allahun me adhurim shumë në gjithë ato gjendje, këto ajfrojnë te qendosë, marratë dhe bëjnë besimtarët vërtet për ato që duan Allahun me dhurmë të vërtetë. Gjithashtu, një prej gjërave që e bëjnë besimtarin të doj Allahun me dhurmë të vërtetë është që besimtarit i japë përparësi gjërave që i do Allahu përpara gjërave të cilë i dojnë. do ai. Domethënë, nëse të paraqiten përpara te dy gjëra, një gjë që dua Allahu me dhurim por e urren vetja jote. Edhe një gjë që do vetë e dëbete jote por e urren Allahu. Kuj do japës t'i japësh pasurisë? Nëse ti i jep pasurinë asaj që do Allahu, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, kjo lloj gjeje do ta mbushë zemrën tënde me dashurinë e Allahut subhanahu wa taala dhe ke për të mposhtur dëshirat të tua, ato dëshira të cilat kush i jep pasurinë atyre shkatërorë. Gjithashtu një përshkaqeve që e ndihmojnë besimtarët atë dojë Allahu në mëdhruar është që besimtari të njohë emrat e cilësite të Allahut subhanahu wa taala. Allahu i madhruar ka shumë emra të bukur. Sot profeti sallallahu alajhi wasallam Allahu i, Allah i madhruar ka 989 emra. Kush i llogarit ato në xhennet? Kush i llogarit ato do të thotë që i mëson ato, i kupton ato dhe i di. Edhe i zboton normalisht. Ky është xhennet. Dhe arsyeja pse një xhenet është se ky person Duke e njohur duke zbatuar toka adhuruar Allahun në gradë më të lartë. Tregon Sheikhul Islam Temije ka treguar që personi i cili njeh Allahun në mëdhuar me ndemër, atësi i teje patjetër që do të dojë ta dojë ata. Për këtë arsye është domosdoshmë që besimtarit i njohin emrat si si të Allahut më të lartë. Ato janë të shumta dhe çdo njëri prej tyre do t'i fusit besimtarin një lloj dashurie të veçantë në zemër. Sepse njehja e Allahut do t'i hapet i hape portën Por të në dashuris më dhështore që ka linë dashuria për cilësit që ka Allah, Suhanu Tala, edhe ka për të bërë për e robërve të Allah të veçantë. Nusë Allah në bëjë për e tyri. Njithështu, një prej arsyeve dhe prej shkacjeve që e ndihmojnë besimtari, që të dojë Allah në më dhëruar është, që të shikojnë mirësit e ti që i ka bërë Allah në më dhëruarë. Edhe sikur përpiqet njëri t'i njeriu të rri 24 orë vetëm të, të numëroj mirësitë që ka bërë Allahu, ndonë nuk numan dot. Por i mjafton njëri që të shikoj njerëz të sprovuar që të kuptoj se çfarë mirësishë që ka bërë Allahu atij. Shikon nëpër spitale çfarë sprova kanë njerëzish, çfarë smundjesh kanë. Dhe shikon mirë, shikon mirë si të ka dhënë ty Allahu nuk ka sprovuar më dot. Shikoa ata njerëz secilat bëjnë ato gjënave që ti nuk i bën dhe falëndero Allahun që Allahu s'ka zhytur ty në ato gjënave që ata i bëjnë. Allah, e falenderoj Allahun që Allahu të ka uritur për atë të këtyjave. E kështu me radhë duke shikuar njeriu të gjë, duke bërë krahasime në dynjanë që ka krijuar Allahu i madhëruar, ai ka për të shikuar mirësitë e mëdha që i ka bërë Allahu, edhe sikur të dojtë numrin nuk e numon, do të për këtë arsye duhet ta falenderoj Allahun ditnat dhe kjo llojje duhet ta bëj atë që të dojë Allahu subhanuhu teala më shumë. Gjithashtu thotë Ibn Qayyim një prej shkaqeve është njeriu ta thyej zemrën e tij përpara Allahut e dhëruar. E thyera zemrës është thotë bim qejm nuk ka mundsi të fjalët ta shprehin se çfarë është thyera e zemrës para Allahut. Treqohet që Musa alaihissalatu wassalam i thotë Allahut e dhëruar, o Allah, ku të gjej un ty? I thotë Allahu e dhëruar Musës, o Musa, ti do të ngjesh mua tek njerëzit që i kanë zemrat të thyera nga provat që unë kam dhënë. Un ofroj tek ata çdo ditë Prandaj dhënë një hadith, Kudsi i thot Allah subhanahu wa taala personi, një personi dinë gjykimit, robi im, u nëse vura dhe ti nuk më vizitove. Thotë oh Allah, si do të, të vizitojë u ty kur ti kur ti je zoti i botrave. Thotë Allah i madhëruar, u nëse mor robi im filanin, edhe ti nuk i shkova ti për vizit. Edhe po ti shkoje, do të gjeje mua te kainat. Po ti shkoje do të gjeje mua te kainat. Allahu i madhuruar njerëzit që i ka sprovuar, u ka thyer zemrën dhe ata e ndjejnë veten e tyre të nënshtruar para madhështisë së Allahut subhanuhu teala, besimtari bëhet fjalë. Jo mos besimtari, mos besimtaret nëpër sprovën e si kafshët. Nuk e dinë nga u erdhi dhe ku do të shkojnë dhe pse do i ikin së më radh, nuk dinë as gjatë. Kurse besimtari vërtet ku i ndodh një sprovë, ai e thyen zemrën para Allahut dhe kupton nga i ka ardhur pse i ka ardhur e çfarë do të bëj. Ky është rogu për prit cil të afrohet Allahu i madhuruar çdo ditë kur është sprovë. Dhe kjo nga e thyrë një është dhurat për Allahu subhanu e ta'ala që ja dhuronë Allah u kujtë doj. Në këto momente, kër njeri u e kazemër e ka thyrë nga skrofët, në gjunafët që ka bërë, kër kujton gjunafët e ti, dhe kujton qëndërinë për Allahu subhanu e ta'ala, në këto momente, a ja frotë të ka lojë madhurë dhe do Allah u shumë, se e di që ja lojë madhurë, po të dojë dhe e shdubë të fare, por e i me mirësinë e ti e lahë. Por Allahu subhanu e ta në nërësin e tjela dhe si shtë regohet, ka të regohet, ka të regohet për në kajim. Thot, kanë zirë të nga jetë ku arnorë, thot, rënkimi i gjunafsharëve, të cilë të rënkojnë e gjunafet që kanë bërë për para Allahu më dhuruar, është më i dashën të këllahu se të sbihu që bëjnë adhurusit. Një personit cilë rënkojnë për Allah, Allah unë e më gjunafsharë, dhe po këthejmë të këti dhe ka e kazëmë në thyrë p Kjo dhe gjith me dashër të ka losët të sbife e tërë personet e të të të, të, të sbihë Allahut, por në basën në disa rastot duke dhe vetës që përbëni njëtë madhe. Pra në e të të dhe më në kejmë që në të vërtetë të kjo dhe gjithë, është që nuk më shpajt me gojnë. Këte vetëm e ndjen një riu të cilë të gjithë dhe dhoronë Allahusë, hënë të arë etet, kujtet, të gjëndje. Gjeje të kalosë, të anë, të anë, të dojit, të të të të të të të t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 edhe falën dyre katë të mazë edhe i lutët Allah subhanu ta'ala edhe e përkujtonë Allah në madhëruar me të sbih edhe i këkon falën Allah subhanu ta'ala edhe ledzohën fjallën e ti në këto momente a i ndodhë maafra Allah se në shumë në momentet e tjera të jetës e ti edhe këto momente të bukra janë atët të cilët e afrojë njëriu të ka Allah dhe e bëjnë atët që t'i finë zemë t'i në t'ashojë madhe treguohet nga Hasan al-Basri se i ka se e kanë pyetur, i kanë thënë: "O Hasan, o Busaid." Por se njerëzit të cilët falen natën i kanë fytyrat e tyre të, të, të, të, të ndricuara. Doth Hasan al-Basri sepse ata u veçuan me Allahun e mëdhur dhe Allahu u hodhi atyre për dritën e tij. Kjo as do të thonë ajo që njerëzit veçohet me Allahun e mëdhur dhe ti lutet atë momente kur nuk e shikon kush. Edhe këtu dukën sinqëritet e vërtetë. Nuk shikon njerin, e di vetëm Allahu se ku i etjerë kush je ti. Prandaj kush e bën atë për hir të Allahut, ai është sinqertë vërtet dhe që e do Allahun më të vërtetë. E kjo është një prej shenjave më të madhështore më ma an të cilëve njeriu largon syfajsinë nga vetë tij, duke thënë Allahun më dhuroj nga çdo të keqe. Gjithashtu e nënta është që besimtarit të rrijnë në mëxhlise me, me ata persona të cilët e duan Allahun më dhuroj dhe e kujtojnë Allahun më dhuroj. Ai personi që përkujtojnë Allahun rrimetë, ulovet, diskutojnë të se se ndëjtja me të është pjesë e afrimit te Allahu subhanahu teala. Ndërsa ndëjtja me ata personë që fokutojnë dyjanësh shkatrimin e besimit edhe largimin nga dashuria për Allahu subhanahu teala. Kjo është një paraqesë që ndihmon njeriu që të doë Allahun më dhuarsh e të rri sa më shumë me ata njerëz secilat e përkujtojnë Allahun dhe duan Allahun shumë. Dhe shkaku i dhjetësh i njeriu të largohet nga ato skaqe të, të cilat Elargojnat nga Allahu mëdhëruar. Çdo gjë në aftë që ka ndaluar Allahu, çdo gjë që e ka ndaluar Allahu dhe e ka, ka konsideruar kufi i Tijin. Kush nuk e shkel atë, ai është i fituar tek Allahu. Dhe kush e shkel atë, ai është rguar për Allahun mëdhëruar në bazë të gjunaftë që ka bërë. Dhe kur largohet prej tij, zbehet dashuria ndaj Allahut subhanuhu teala. Dhe për këtë arsye duhet që besimtari të largohen nga në gjunaftë, nëse dëshirojnë që ai të bëhet për besimtarët, për besimtarëve të vërtetë të, të cilët e duan Allahun mëdhëruar. Allahun e bofejt me. Alhamdulillahu salatu salam, al ilahu, ala, alayhi, wa salamu al-rasullillahu ala alihi wa sahbihi jmaim dhe më ba'atë. Paratë se ditësh, kam të kuar një përson, dhe kam biseduar më uh, të në lidhe me kishë një stemë kuqe, në të ishte flamuri, flamuri shqiptar. Edhe i thash e, fola në lidhje me këtë çështje të flamurit, i thash çli dhe ka këy domethënë me me besimin. Ja, si në prahasin këtu ka figuruar nuk hyn me like këtu. Jo, kush i sheh këta? Edhe vallahi nuk më kishte shkuar ndonjëherë media që të arrijnë njerëzën din të Lëgradit që të shenjtërojnë, të, të shenjtërojnë domethënë një copë leck. Një copë lesk. Edhe ta qujnë atë të shenjtë të, të, të duan njerëzët që urrejnë për gjithë ta asaj. Wallahi kjo vetëm sa është një lloj i dhujtariye, të cilën kush e bën ai është me njerëz hum, të humbur të kollë madhura dhe sigurt vit falet pesë vaktën ditë. Falen xhami. Ti duash njerëz që i urrësh për hir të kësaj, po pse çaj që kjo Zot është? Domethën Allah i madh është ai që ka, ka krijuar. Ai që ka dorë të ka dorë, ai që të merr jetën, ai që do të ringjall ditë gjykimit dhe atë llogari përpara ti, ai që ka dhënë çdo mirësi dhe krahason ti dashurin e një copë e lecke, me dashurin dhe ti, dhe thuhë, unë i du njëzit u rejë për hitë, se copë e lecke, si shdu ti du e dhe di u rejë për hitë Allah, më dhe du e dhe du e dhe du e dhe u rejë për hitë Allah, e kam kuptuar se shdo thot ta du, është një personu ta u rejë për hitë Allah, me të vërtejet, dhe tëse e di e shumis shdo thot, por kur kam par, të koten që mbrikan njëzit, dhe në qa grad e mbrikan, th Dhe kjo është prej aqitës së muslimanëve që muslimanin që beson Kur'anin, nëse e beson Kur'anin me vërtet, duhet i dojë njerëzët dhe t'i urren vetëm për hir të Allahut dhe jo për hir të dsynjasë dhe shënjeve të dsynjasë. Vallaj, kjo është pjesë e besimit tonë. Dhe kush nuk tregon të kujdeset kujdesshëm t'a, vetëm se vetën e vetë çon në xhenemos kën tjetër. Shikoni se kush çon dashuri për hir të Allahut. U tregova në pjesën e parë thit besë se kush çon dashuri për hir dikujt tjetër. E tregova që Allahu më dhuroa ka tregu Kur'an. Çdo kush që është ka dashur dikon jo për hir të Allahut, ta miq, të dashën për për, për hir të dunjas, për hir të shënjeve të dunjas, do jenë armiq të gjykimit, kurse besimtari i vërtetë që e ka dashur njëhitjet për hir të Allahut, ata do jenë besimtarë të cilët do jenë kanë gradë më të lartë atin e gjykimit të, të Allahut madhëruar, sepse dashuria për hir të Allahut, ta duash një person për hir të Allahut madhëruar, tregon që ti me të vërtet ke dashurinë e Allahut madhëruar, sikurse këta thonë Un e duaq të sepse ky është shqiptar, sepse do flamurin ose do vëun tokën të cilën e shkel me këmbë. Dhe ne i duam njerëzët që duam Allahun e mëdhuruar. Dhe kush do Allahun, do t'i doj ata që duan Allahun, dhe do t'i urrej ata që urren Allahun. Dhe i thash: të ashti, i "Po mirë, po si ti të bir, i dashën njerëzit për hipotamurit. Po ata që shën zonë se ti thua vetë shqiptar, ata që thon zoti ka birë, do ata ti? Jo, po ata janë shqiptar, do për ne i dua." Ne i thashë: "Jo, as thash, ne s'ta kam surë Allahu." Nëse vëmë një erë të shambabën tatë do ti nuk fozin. Subhanallahu. Valla kjo është kjo është më së njerëzore. Një person që ti shambabën nuk mund ta duash. Ai më shambu Zotin tim, më shambu profetin tim e thua se është gënjeshtar. Zotin tim po Zoti im ka bir. Kështu thot, Zoti im ka bir. Ndërkohë që Allahu i madhëruar thotë Allahu subhanahu wa taala ka thënë hadithin kutsi më shambu ahbiri i Ademit. Kur pretendon se un ka fëmijë Më shon, më shonin dhe Allahu subhanahu wa taala. Ai thotun e dua sepse je shitar. Jo, jo, un nuk e dua. Pasha pa Allahu po bojë gjithë dëshmitar. Edhe let's koy ku shkoi. Ku ta gjek saqtoi Allah let's koy fjalë ime. Nuk e dua, urrej po i rit Allahu sepse dashuria e vërtet që du të ket besimtar vetëm për Allahun më dhurohet për atë që do Allahu më dhuroj. Dhe ku un nuk dua një person që më shon babën, nuk ka se si un të dua një person që më shon zotin tim. Së nëse baba im është vetëm shkaku që më ka sjellë në këtë botë, Zoti im është ai që më ka dhënë çdo mirësi dhe vetëm atë duhet duam më shon se çdo gjë. Shoqë nuk fuson list gjithë dyndjanë çka bën ataj. Edhe shikoni se çka ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për ata që duan, duan, duhen për hir të Allahut me dhurat, vetëm për hir të Allahut në veprat e tyre. Tot profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin që transmeton muslimi nga Abu Huraira, thotë Allahu i madhëruar, Ku janë ata të cilët duhen për shkak të madhështisë time? Jo sot për hir të Tim për shoh të madhështisë Time. Domethënë është dashuri për hir të Allahut, për hir të madhështisë së Allahut. Domethënë do Allahun, ngaqë Allahu nga që Allah është, nga që është më i madhështor. Ngaqë është më i madhështor së këtë gjë, thotë Allahu akbar, Allahu më i madhështori. Ngaqë do Allahun, sepse është më i madhështori, prandaj do besimtari dhe i thotë Allahu më dhuro ku janë ata që duan për hir të madhështisë Time. Sot un do t'i strehoj ata nën hije, nën hije.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 Shiko që farë gradë dhe ka përgatitur Allah për ta Jo në gjenet, thjesht në gjenet Por gradë dhe dhe më të larta Allah i më dhurur ka përgatit për besintaret Mimbere Që dojnë gjenet Ka për e ty mimbere për i drite Mimbere për i gurë shmur Mimbere për i misku Mimbere për i ari Mimbere për i argindi Edhe ata që janë dashur për hirë të Allah Subhanahu wa ta'ala Për hirë të Allah Djo për, për hirë të diska e tjetër Për hirë Ata dhe jenë në mimbere për i drite. Thot, dhe jo vëdhën ka që. Por do kënjë në gradët tjil të tjilë të ka Allah i madhëruar që do t'i kënë zili profetet. Profet me gradët të yrë nartët që kanë dhe dëshmorë me gradët të yrë të yrë të lartët që kanë do t'i kënë zili këta njërë sepse këta nga që kanë bazë dashërit ma dhe për Allahon kanë dashër shdo person që vekojnë sesh dhe për Allah. Shu, të të një dhe shu trasëmë të n Nga e bujtërisë el Khaulani Thot, hyrën në gjemin e damasku Dhe shikojë aty një djelosh të ri Që i shkëllqeni në dhamën nga bardësia Edhe njërëzën rëthi dhe e pysnin Edhe për shdojgjë që ata binin konda dit Shkonin dhe këtheshen pysnin ata Edhe pysnin e kush është ky Më thaën ky është më adib në gjemen Radhi Allahu anhu Pasaj thot ditën tjetun në shkova më heret Shkova heret para Kohës namazit që të, të, të kapat të, të vetëmur, Edhe e gjeta kishte shkuar përpara me dhe ishte duke u falur. Mbas i mbrojë namazin, thotë Abu Idris al-Khoulani, thash muadhit, o muadh, unë të dua për hir të Allahut. Ai i thotë muadhit, "O Allah, a me të vërtet për hir të Allahut do?" I thotë ai, "Vallahi, vetëm për hir allah. allah allah të Allahut." I thotë kurse, "A me të vërtet vetëm për hir të Allahut do?" Thotë, "Vallahi vetëm për hir të Allahut dua." Për të tjerë të përgëzoi thotë, se profeti sallallahu alajhi wasalem ka thënë, ka thënë Allahu i madhëruar, "Është bërë detyrë dashuria ime" Për ata që duen për hirtim është bërë dëtyr dashuria ime për ata që duen për hirtim është bërë dëtyr dashuria ime për ata që ulen për hirtim Ulen një tjetërin dhe diskutën për Allahun është bërë dëtyr dashuria ime për ata që e vizitojn një tjetërin për hirtim Kjo është dashuria vërtet për Allahun subhanu wa ta ta'ala Njitha që të rasnatat në umërëm il khattabi radhi Allahun Se profetis sënë Allahun e selim të thanë Ka për erërorëve të Allahut disa njerëz, të cilët nuk janë profetë dhe as dëshmorë, por ata i kanë zili profetët dhe dëshmorët. Uan profetët dhe dëshmorët kanë zili kur shikojnë gradën e lartë që pas ata njerëz. Dhe gradën e lartë që kanë dhënë tek Allahu. I thonë i dërguar Allah, ne t'rgo ku janë ata njerëz, se si kanë as profetë dhe as dëshmorë dhe pas në ato gradë kaq lartë tek Allahu i mëdhur. Përdataj disa njerëz janë dashur për hir të Allahut mëdhuruar. Nuk kanë pas lidhje farofismore me njëri tjetrin dhe nuk kam pas shkëmbim pas, pasurish kundre njërit jetrit. Thëtë, vëllahi, fëtyrat e tyri janë drit, edhe ata janë bidrit, ata nuk kam frikë kur frikësojnë njërzit, dhe asë nuk mërzit dhe nuk mërzit dhe, mërzi dhe njërzit. Njërzi. Pas të lezojë profetis salat salem e edhe i thotë, Allah i la khaufun aleyhum u la hum jahzenun, me dëvërdet e uliat e Allahot nuk kam frikë për ta dhe asë mërzit. Menu, të lindën, të cilët kishin të devotshëm, ata që kanë besuar dhe të u treguan të devotshëm, këta janë uliat Allahut, ata që e duan Allahun dhe i duan krijesat për hir të Allahut, ndërsa ata që i duan njerëzit për hir të dynjasë, edhe brën çka bën ataj, për ta thotë Allahu më dhuruar el akhila u yumidun ba'dun illa al muttaqin, të gjithëmit që janë dashur dynja, ata do jen ditën e kiametit armiq. Ky është thellësimi i tort tek Allahu subhanahu wa taala letë zgjedhë, shdo kush për vetër e ti qëfar të doj, kush të dojë Allahun, duhet dojë atë që dojë Allahun, duhet dojë besimta që do dojë do Allahun, edhe ti urejë atë që urejë Allahun, atë që mohojë Allahun, që ti të për besimta e të vërtejet, lusë Allahun në bëjë i për i tyre.